Escolta, papa, que aquest divendres surto a la ràdio. Fill meu, vols deixar de dir tonteries? Ai, quan deixaràs de tenir l'edat del pavo? Però, papa... <susurra> Tots els divendres, de 5 a dos quarts de 6, a Ràdio Mollet, l'edat del pavo, amb l'alumnat dels centres d'estudi Mollet. I dissabtes, a les 9.30, els repeteixen.